Gloria, gloria, ira ik ze herzig is de eeuw, ira ik ze herzig is de eeuw. Shipace peperent, wam en ilorde buonavohinaca, te laudam te benekuventum, te adorem te preamarim. Doamne, Dumnezeule, Împărate Ceresc, Dumnezeule, Părintea puternic, Îți mulțumim Ție pentru Slava Ta Cea Mare. Doamne, Fiule, Unul Născut Isuse Hristoase, Doamne, Dumnezeule, Mielului Dumnezeu, Fiul Tatălui, care e asupra Ta păcatele lumii, miluiește-ne pe noi. Tu care e asupra Ta păcatele lumii, primește rugăciunea noastră. Tu care șezi de dreapta Tatălui, miluiește-ne pe noi. Fiindcă Tu singur ești Sfânt, Tu singur Domn, Tu singur prea înalt Iisuse Hristoasei. Împreună cu Duhul Sfânt, într-o lui Dumnezeu Tatăl. Amin.